Să-l încurajăm pe Tret, haideți să aplaudăm în timp ce el vine și o să ne vestească cuvântul lui. Mulțumesc mult! Hai să le mulțumim și lui Doru și lui Ama pentru prezentarea lor. Ne bucurăm să fim astăzi. Uitați-vă cât de mult suntem, uitați-vă în jur. E, e fain să fim din nou așa de mulți împreună. Sunt curios să văd câți dintre voi ați fost la meci, F.C. Bihor Rapid, m a curios câți ați fost. Doi, trei, patru, cinci, a, ah, sunteți câțiva, foarte fain, Boboc de dezamăgit, el crezut că Bihorul trebuia să câștige. Pentru cei care n-ați fost la meci, vă spun eu, în juna Bihoran scria că Bihorul a pierdut lejer, așa scria, așa, așa scria articolul respectiv. Eu vroiam să mă duc, dar nu am putut, dar oricum era interesant să văd oamenii pe stadion cum o să fie la noi la întâlnire. Deci asta era ideea să văd așa cum e să fie atâți oameni. Bă, bă, cum ai făcut? poze, ai făcut o poze, ai uitat. A, bă, bă. Are, ai, da? Nu, no, super. Înainte <coughs> ca să încep, vreau să vă zic o întâmplare. că o fetiță, o fetiță, o tânără, venea la, venea la tineret și... S-a uh, îmbrăcat că O mers la Lotus, în Lotus să-și ia haine de astea să fain, să vin tineret tineret îmbrăcată fain, să fie cool Și în timp ce venea uh, Vedea că întârzie Și vrea să fie cât mai repede aici și s-a rogat Doamne, ajută-mă să ajung cât mai repede la, la, la Salem odată Și în timp ce, în timp ce venea Trecea uh, pe un trotuar O împinsă cineva și a căzut în, uh, O căzut jos și și-a pătat hainele și toate așa de cool uh, Așa, haine cool Și se uită și zice, Doamne, dar Ți-am zis, ți zis să mă ajung să ajung mai repede. Nu mă împingi așa de tare, Doamne. Bună, unde se aștea cu doctor de familie? La noi în biserică, voi știți că de mult noi încercăm să împlinim nevoile oamenilor. Asta e dorința noastră aici la Salem. Și una din nevoi este, unii dintre noi au nevoie de un doctor, de doctorul Luca. Iisus a avut în echipa lui și doctorul Luca. Iisus vindecat, dar avea și un doctor în echipa lui. Dorința noastră de mult a fost să avem, acest, să avem o clinică în care să putem veni și noi credem în vindecare, dar noi credem că se lucrează și prin, și prin doctori, de-aia eu o, -o de-a darurile acestea. Și tot timpul a fost vizi noastră să avem acest, un cabinet medical <coughs> și acum un, acu un an, doi doctori coreeni cei care știți, au venit și ne-au ne -au adus un cabinet medical super fain, unde pune și urechile, ți le poți la gabinetul ăsta. Deci încă n-am mai întâlnit așa ceva. Deci scureți urechile de ce este în urechile, nu trebuie să vă spun eu. Deci cu un jet de apă, nu știu ce, deci le curăță perfect. Deci super fain. Când a venit doctorița, care am chemat-o, deci parcă am dus-o în Disneyland, așa, incredibil. nu venea să creadă ce aparatură avem noi și stătea și nu era folosită, pentru că nu era un doctor în biserică. Așa că ea, în discuțiile cu pastorul nostru, a decis să vină și să consulte pacienți aici la noi, la clinică. Asta ne trebuia un doctor autorizat, așa că avem acel doctor autorizat. Noi ca familie eram la o doctoriță, numele rămâne anonim, aici în, în cartier, la care tot timpul trebuia să mă duc după nu știu ceva, tot timpul orice adeverință, oriceva. Și stăteam la coadă Deci erau, tot timpul mi-era mi era groază Să mă duc la ea Mă, mă pune acolo Și tot timpul în fața mea veneau mămici copii E urgent, îi merge burta Tot timpul era probleme de astea Eu stăteam acolo pentru că eram sănătos Eu trebuia să aștept ore întregi Ca să intru să-mi stampileze ceva Așa că Dumnezeu m-a ascultat și rugăciunea mea Nu mai trebuie să așteptăm uh, uh, Ore în șir Ca să poți să intri Și uh, nu alta, când, uh, când venea de la luat ca și pe o, ăsta, o altă o marionetă. Nu, no, du ce-i cu tine? Următorul. Și atunci, ce-i fain, e faptul că eu abia aștept să mă duc cu, să mergem ca familie, să duc ăsta transfer, mulțumim pentru serviciile dumneavoastră toți acești ani. Avem clinica la biserică, mulțumim. Dar faceți-ne transferul, abia aștept să mă duc. Așa că cei care doriți, cei care doriți să, vă fac, să faceți transferul, să aveți aici doctorul de familie în biserică, ei, fain să vii, să vii la biserică să mai te consulte doctorul. Cei faini, exact așa funcționează ca și doctorul tău de familie. Cei care se sub 18 ani, cred că trebuie să mama să meargă cu voi, sau tata, așa mi se pare. Dar restul, peste 18 ani, voi sunteți în stare să semnați voi să mergeți la doctorul de familie. Formularele, Mona, unde sunt formularele? Și aici o să fie în spate. Așa că cei care, cei care se-ați și doctorul de familie, prietenul vostru, vă primește oricât, bă, rămâneți cu el. Uh, dar dacă aveți doctor ca mine, e super fai să veniți aici Bun, uh, așa, tineri implicați tineri implicați, Cei care ați trimis formularele, deja v-am trimis înapoi uh, Cei care ați fost acceptați în grupul ăsta o să fie tare V-am scris numai data de începere, uh, v-am pus 15 în loc de ora 5 Așa că uh, să nu veniți pe 3, că nu o să fiu, nu știu dacă o să fie cineva dar veniți la cinci jumate o, o să fie întâlnirea de data asta și să vedem după aia cum planificăm. Bine? Îți ok? Tot e ok. Super. Întoarceți Biblia, Genesa, capitolul 12. Ah, Dani are un anunț. Da, Dani, uh, un anunț. Nu s a cazut tricolul Dani. Dați a tricolul Dani. Așa fain uh, Warren on mission from God. Dați-vă la tipul doi. Dani, spune anunțul tău. Nu, no, asta ești, de fapt, tu. Te. Asta ziua. Da, asta zic Bun. Sâmbătă, nu sâmbătă asta, sunt la viitoare. Toți cei care doriți să vă implicați în sunet, sunteți să așteptați aici, în biserică, la ora 6, sâmbătă la 6 și vom avea un studiu, un studiu mai atent, mai, mai deosebit. 3 ore, 3-4 ore vom studia ce tot ce înseamnă sunet. Așa, dacă vrei să nu știi nimic despre cum să faci sunet vino și vrei să implici în biserică la duminică, dimineața, marți, uh, miercura, rugăciune, vino pentru că avem nevoie. Nu ne-am să simți și poate uh, avem nevoie, așa, așa că dacă vrei să te implici, vino. Știu, mai ești curios înainte ca să încep. întoarceți la Genesă, capitolul 12, chiar ușor, primele pagini din Biblie. Ce s-a uitat la HBO? Sincer, nu fără de tă la HBO. Toți care cred în adevăr, să ridice la sus. <laughs> să bun, ați bio. A fost o emisiune la aici, în premieră, misionarul. Câți ați văzut misionarul? Ați văzut. ce care nu ați văzut, o să vi-l arătăm. A fost o emisiune super-faină cu o persoană din Biserica Catolică în America care s-a întors la Dumnezeu și face lucruri extraordinare pentru Dumnezeu. Așa că. Dacă nu plecăm, deci acum ce se întâmplă? Noi, Dani, sper să facem rost de video ăsta, dar îl facem rost. Duminică, dacă, e la lucru, nu vrea să meargă pe stadion, vă spun eu. Vom piedica pe mulți să veniți duminica trecută, e satana la lucru, vă spun. Trebuie să ne rugăm împotriva planurilor lui. Deci duminica asta, când să vorbim cu ăsta prietenul nostru pe drum, de la CSM, directorul, că nu știu, să vedem, încearcă să facă, dar nu știu, două meciuri, ce meciuri, bobo? ce meciuri, Fece Bior joacă? Nu știu ce. Fece arge, joacă duminică, la 11. No, dar i-am zis că noi nu ne trebuie dimineața, noi ne trebuie după masă, așa că să vedem cum o să fie. Deci bine că știm. Deci fece arge și asta era problema. Așa că noi. Dacă nu, o să, o să venim aici și ne uităm la emisiunea respectivă. O vă spun, o să fie super faină și o să vă placă misionarul. Foarte fain și sper că, așa cum Dumnezeu m-a atins pe mine, să vă atingă și pe voi. O să fie tare. Deci duminică seara. Bun. Dacă, dacă tot e ok și primim un verde de la de la CSM, directorul merge, merge pe stadion. Genesa capitolul 12. Genesa 12. Genesa 12 cu versetul 1. Ați găsit? Dacă ești pentru prima dată, vreau să spun că în fiecare seară de tineret nu citim din Cool Girl, din Cosmopolitan, nu citim așa ceva, nu citim din Biblie, noi credem că această carte este cea mai revela, relevantă carte și e singura care are total adevărul, pentru că nu este minciună în ea. În Cool Girl vei găsi minciuni. Cosmopolitan vei găsi minciuni, dar aici niciodată nu o să găsesc minciuni. Așa că e cuvântul lui Dumnezeu și îi citim astăzi din el. Geneza, capitolul 12, versetul 1. Domnul a zis lui Avram, Ești din țara ta, din urdenia ta și din casa tatălui tău și vin o țară pe care ți-o voi arăta. Voi face din tine o neam mare și te voi binecuvânta, îți voi face un nume mare și vei fi o binecuvântare. Voi binecuvânta pe cei ce te vor binecuvânta și voi blestema pe cei ce te vor blestema și toate familiile Pământului vor fi binecuvântate în tine. Avram a plecat cum îi spusese Domnul și a plecat și Lot împreună cu el. Avram avea 75 de ani când a ieșit din Haran. Avram a luat pe Sarai, nevastă sa și pelot, fiul fratelui său, împreună cu toate averile pe care le strânseseră și cu toate slucile pe care le câștigaseră în Haran. Au plecat în țara Canaan și au ajuns în țara Canaan. Avram a străbătut țara până la locul numit Sihem, până la stejarul lui More. Caraniții erau atunci în țară. Domnul s-a arătat lui Avram și a zis, toată țara aceasta o voi da seminței tale. Și Avram a zidit acolo un altar Domnului care îi se arătase. De acolo a pornit spre munte, l-a răsărit de betel și -a, întins, și a întins cortul, având betelul apus pus și ai l-a răsărit. A zidit și acolo un altar Domnului și a chemat numele Domnului. Avram și-a urmat drumul înaintând mereu spre zi. Și întoarceți la Evrei, capitolul 11, Acum e aproape de sfârșit în Biblie Evrei capitolul 11 versetul 8 Evrei capitolul 11 versetul Totul mai spune credință Credință Evrei 11 cu 8 Evrei 11 este capitolul credinței din Biblie Evrei 11 cu 8 spune așa Prin credință Avram Când a fost chemat să plece într-un loc pe care avea să-l ia ca moștenire A ascultat și a plecat fără să știe unde se duce prin credința a venit și s-a așezat în țara făgăduinței ca într-o țară care nu era lui și a locuit în corturi ca și Isaac și Iacov care erau împreună moștenitori cu el ai aceleași făgăduințe. Căci el aștepta cetatea care are temelii tari și ale cărei meșter și ziditor este Dumnezeu. Seara asta vreau să vorbesc despre subiectul călătoria ta. Călătoria ta. Astăzi o să fiu un fel de agent de... De la Agenție de, de Turism, călătoria. Ta. Haideți să ne rugăm și vom începe. Iată, îți mulțumesc pentru seara asta. Îți mulțumesc, doamne, că în seara asta vrei să ne vorbești. Doamne, îți mulțumesc că am simțit prezența ta. Doamne, îți mulțumesc pentru mărturia lui Adi și pentru modul în care ai schimbat viața lui. Noi suntem martori a ceea ce ai făcut în viața lui și îți mulțumim pentru asta. Îți mulțumesc, doamne, că schimbi vieți în continuare și nu te-ai oprit în a schimba vieți. În seara asta te rog ca tu să ne vorbești prin cuvântul tău. Mă rog, doamne, ca tu să răspunzi la întrebări pe care tinerii le au. Și îți mulțumesc, doamne, că din, din această seară viețile noastre ne vor fi schimbate. Doamne, ne vom fi mai aproape de tine, vom avea o mai mare dedicare față de lucrarea ta și față de planul tău cu viețile noastre. Și Doamne vorbește prin mine, folosește de mine și mă rog ca cuvântul tău să aducă rod în viața noastră în seara asta. În numele lui Sus, mă rog, toți tinerii spun: Amin, așa să fie. Un lucru care îmi plăcea foarte mult ca și copil și în continuă să-mi placă. Sunt lucruri care îți plac ca și copil și nu mai îți plac când devii adult. Exemplu, când eram copil, îmi plăcea să mă joc cu niște jucării, cam atâta de mici erau, le puneam pe pat și îmi făceam echipa mea de fotbal. Se uita călinii, da, la mine, ei de la mine cum se face toată șmecheria asta. Nu aveam atunci jocul ăsta cum e fotbal. știa că eu știam că trebuie să fie, nu aveam, atunci eu vădeam așa cu mingea ei. Cine să mai jucat băiat în jocul ăsta? Numai călin și noi trei, noi trei facem echipă și da, s-a jucat, învățat de la mine. Restul, ce vă jucați? Bun. Uh, care fete să jucă jocos jocul ăsta? Asta e mai fain. Care fete? O fată. O singură fată. Mulțumesc. Uh, dar sunt lucruri care le faci când ești mic și te bucuri atunci nu mai, nu mai, după ce crești, nu mai le faci. Deci, nu mai, ar fi ciudat să mă vedeți pe mine cu perină, să pun aici pene și jucătorii. Pac, pac. Gol! Ar fi ciudat. Dar sunt lucruri care, de exemplu, le faci când ești mic, îți plac și când ești mare, îți plac. De exemplu, unul din lucrurile acestea sunt călătoriile. Cel puțin mie. Nu știu cum sunteți voi, dar mie îmi plac călătoriile. Și ca și copil, eram așa de entuziasmat când mergeam într-o călătorie, nu puteam dormi noaptea, pentru că urmează să merem undeva. Mai ales dacă crești la blog. cum am crescut eu la bloc. Blocul era viața mea. Mă trezeam, mă uitam în față un blog. Meream la bucătărie în față un blog. Meream în camera mare, moi la televizor, mă uitam în stânga, în față un blog. Eram încoloat de blog, toată viața mea, eram la școală, mă uitam pe geamul de, din... ce vedeam? Bloc. bloc. Bloc, bloc. Ciment, ciment și beton peste tot. Așa că atunci când aveam șansa să evadez, așa am de entuziasm, nu puteam. Deci și când eu entuziasmat Nici nu pot dormi Trebuie, trebuie să am De ceva ceva Ori să beau lapte Sau ceva Nici lapte nu funcționează Să mă adorme Să-mi fac așa un pic mai Wind down Cum zic americani să, să, să te relaxez Ca să poți dormi Câți dintre voi Când înainte să mergi la călătorii Să sunteți așa ca mine Entuziasmați de ăștia <laughs> Da, mulți hei, Știți despre ce vorbesc aduc aminte pentru mine, ok, și vă gândiți la călătorii unde mi-e Păi călătoria mea cea mai fascinantă era la buniți că nu era mai departe decât la buniți, să-l țig, suiug deci cam astea erau distanțele care le parăguți, le, le le făceam și Uh, cum să zic, era pentru voi unii dintre de când organizam uh, sejură și tabere o să mergem cât mai departe, de? până în fundul lumii uh, Vă gândeați că, bă, totul costă să mergem până în fundul lumii Dar cât mai departe Noi ne, ne bucuram că mergeam 30 de kilometri de la Oradea până la Sărțig Câți ați fost în Sărțig? Ai fost în Sărțig? a fost în Sărțig, mulți Sărțigani uh, deci și e aproape, nu e departe la jumate distanța între Margita dar era entuziasman pentru că ieșeam din aglomeranța asta și mergeam unde vedeam un râu, un fel de râu era, râu pe râu, cam așa și pești deci îmi plăcea natura, îmi plăcea călătoria să plec și pe mașină odată ajungi pe mașină mă plictiseam nu aveam adevărurile că prima noastră mașină Dacia 1100 nu era, nu era castafon. Ce trebuie castofon la mașină. Nu știu câți ați fost într-o dată, 1100. Ați fost? Câți ați avut ca familie, 1100, unde Undeți, compatrioții mei? câtva hey. Era faine. Mașina Ți-mi când meream uh, duminica la biserică, tata se punea și nu pornea de la chei, ci vă aduceți aminte mai nivelele de aia, dați-mi 1100. Asta. Tata era costum ți de când am luat-o, a mers, când am luat a mers la Timișoară, zic că unchiul meu ne-a făcut rost de o mașină faină. Fama, dai mă zădeam, ca și copil, tot timpul ți-am ceva mult mai fain decât se poate, știi? Unchiul avea mașina, da, ce 1310, a, era bengos cu 1310 și atunci ți minte că, vedeam eu, bă, 9, no, ne-o fi una mai tare. Și merge un la Timișoară după mașină, toți, pam-ta, puternic, prima noastră mașină și merge și ne arată, era parcat în fața blocului. <laughs> Ce modele asta. nu știu ce modele că nu am știu că e 1100. Deci așa era Dacia 1100. Ah, este primul model, am înțeles. Și, îți uh, aminte, -mi că nu, mi -era căldura, iarna, bă, nu era căldura, era iarna, nu, era căldură. Toți cu era eram cu -era căldura, Nu era căldură, nu avea buton, nu știu, sau nu funcționa. Și mi-aduc aminte că călătorile noastre, când ne apucam să mergem undeva, tot mașină, băgăm... Tati bag și până mă măuța și pe mine Băgam și eu, transpiram, eu venea și tata până când... până când pornea eram entuziasmați Toți anumea mașina și mergem la bunici Era super fain Pe drum când ajungeam mașina Mă plictiseam și pe drum trebuia să fac ceva Și nu știu când zice În timp ce mergeați, numărați pomii Un, doi, câți ați numărat pomii? Asta înseamnă mare plictiseală Înțelegeți? Mare plictiseală Că nu merg pomii și ți minte că am la o, nu știu că o și ceva la un moment dat. Tăci i-am numărat de acolo deja, cam știam. Tot timpul număram din nou, să nu greșesc pomii. Călin era mic, nu vorbea cu mine, el era în lumea lui. Dani era bebeluș, deci nu, era greu. Deci număram, număram pomii atunci. Dar îmi plăcea călătoria aici, super fain. Călătoria pentru că știam, știam... Unde ajung și știam că o să fie fain unde ajung, asta era fain. Eram entuziasmat că știam că nu o să fie nașpa, nu o să fie nașpa. Și când meream cu clasa, ai, când meream cu clasa, era entuziasmat, Un meci, la de vale. Ai, era ceva extraordinar, parcă că mers în Hawaii, a stâna de vale a mers. Mi aduc aminte cu plăcere, mi-aduc aminte că mamă îmi punea sandwich în călătorie să, să nu mor de foame de acolo unde merg. Bine, mamă să înseamnă ce pregătii? De am pregătit pentru că urmează o călătorie. Și călătoria asta trebuie să fii pregătit, trebuie să ai cu ce să mergi. Foarte important, dacă mergi cu pejou, e greu că te țin pe cealele, că te țin, Ai e fain să ai cu mijloace cu ce să mergi. Călătorile sunt faine. faine, abia aștept să călătorești cu Mona acum, că nu să mă duc să văd locuri, abia aștept. Dar în seara asta nu vreau să vorbesc despre călătoriile astea care noi mergem, vreau să vorbesc despre o călătorie în care mulți dintre voi ați început-o. Poate nimeni nu își vă dea seama, dar ați început o călătorie. Și vorba de călătoria ta spirituală. Și când noi ne naștem, ne naștem, intrăm în lumea asta și avem o destinație când ne naștem. În momentul în care te naști, Biblia spune că te naște în păcat. În păcat m-a mama mea. Când te naști și Biblia spune că plata, păcatului este moarte. așa că ai o destinație când te naști. Moartea. Asta no, e no, no. Mulți încearcă să evite destinația asta, dar când te naști, destinația ta îi moartea. Pentru că de momentul în care te naști, începe the countdown, dar numără inversă, numărătoare inversă. Ți-o mai rămas 75, 80 de ani și nu știu câte zile. Numărătoare inversă. Și în fiecare zi care trece, tot mai puțin vei trăi pe pământ. Tot mai puțin, că destinația ta. A ce întâmplă ceva în momentul în care înțelegi, ce puțin eu, când am înțeles, am înțeles că se poate în viața asta, și numai în viața asta poți face chestia asta, să schimbi destinația. Dar numai cât timp treci poți să o schimbi. Nu mai poți să schimbi după aia. Poate să vină spre preoții cu toate liturghiile, să se roage pentru cine, să aducă lumânări, să spună pe cap lumânări, să pună la bunicul tău pe că nu are nicio importanță, pentru că destinația tu o alegi cât timp ești pe pământ destinația ta. Așa că atunci când te naști Pentru că în păcat ne-a să noastră, Destinația noastră este iadul Și Dumnezeu a văzut chestia asta A văzut că ori care om când se naște Se naște cu o destinație Și de el însuși nu are cum să schimbe destinația Nu are cum să schimbe Sunt momente în care De exemplu tu ești pe avion Și ești în drum spre Să spunem America e un caz special fain tu, de exemplu, dacă ești pe avionul ăla spre America, la ora actuală, dacă ai fi terorist, ar fi ceva bombe de așa, dar în mod normal, nu poți să schimbi destinația avionului. Ăla aș păstrează destinația. Nu, aterizăm în New York. Nu, no, eu vreau în Los Angeles, tu să tași din gură, Stai jos că aterizăm în New York. Ai venit în acest avion, destinația este în New York. Te-ai născut în lumea asta, te-ai născut în păcat, destinația ta e iad. Că vrei, că nu vrei. În păcat, ne-a semânslit mama noastră. Și că am moștenit păcatul, nu, nu te am învățat nimeni să păcătuiești. Tu singur ai decis să păcătuiești. În momentul în care ai păcătuit, ai făcut ce nu trebuia să faci, destinația, s-a schimbat destinația. Iadul și Dumnezeu în bunătatea lui Azi zis, vă rezolva problema asta. Le voi da o șansă oamenilor să schimbe destinația lor. Le voi da o șansă în loc să se îndrepte spre iad, să schimbe destinația spre rai. Dar numai dată ai șansa asta într-o viață. Există reîncarnare, există o altă șansă în altă viață. Nu vei avea. Ai o singură șansă să schimbi destinația. Cerul. singură dată. Unii dintre noi care suntem în sala asta am decis la o seară de tineret, poate la o altă întâlnire, ai spus deci, să-mi schimb destinația. Vreau să mă îndrept spre cer. Vreau să mă duc să ajung și eu acolo. Vreau să schimb destinația. Așa că viața asta, că vrei că nu vrei e o călătorie. E o călătorie. Pentru că destinația finală este Oriadul, iadul, ori raiul. Are o călătorie. Nu vei rămâne aici toată viața ta, ești călător pe acest pământ. Ești călător. Și așa că noi toți suntem într-o călătorie. Peste 100 de ani nu vei mai fi aici, tu, nici eu. Vor fi alții care vor fi în această călătorie. Dacă lumea va mai exista. Așa că la vârsta de 12 ani cineva mi-a prezentat. Cum pot să-mi schimb destinația? O ceva incredibil. Pentru că mi-am dat seama și am realizat că eu de mine însumi nu aveam cum să îmi schimb destinația. N-ai cum, ai nevoie de ajutor. Și când am aflat la 12 ani că Dumnezeu a trimis pe singurul lui Fiul să moară pentru toate păcatele pe care le-am făcut și le voi face în viitor. Pentru mine. Ca eu să pot să schimb destinația. Eu să pot să transfer într-un alt avion. Am zis, uh, în schimb destinația. Îmi schimb destinația. Am întâlnit oameni... Necreștini care spunea: Destinația noastră e iadul, dai faie că toți prietenii mei au aceeași destinație, merem toți să iad. Ne simțim bine. Să toți împreună, ca gașcă. ce aici, ce -a, pe pământ, ce -a, acolo, iad. Și pe toți îi provoc și îi spun, Hai să facem un foc de tabără aici la Salem. Facem un foc mare, fain de tabără și ai cu prietenii tăi, intrați toți în foc. De ce fain să fie? Ok, fain. Distrați-vă în foc, veți fain, o să vă distrați de minune. Pentru că mulți sunt naivi, nu-și dau seama că acest. Loc, această destinație iadului, e reală. E chiar reală. Și din momentul în care l-am primit pe Iisus Hristos, vestea, uite care e vestea bună, că suntem aici și e, vestea bună e că mi-am schimbat destinația și am început o nouă călătorie. De data asta, de la 12 ani, am început o nouă călătorie. Călătoria mea spre cer. Destinația mea este cerul. Eu pe acest pământ, aici în Oradea, sunt călător. Ca și tine. Călătorim doar. Locuim aici, dar călătorim. Suntem într-o călătorie. Pentru că destinația noastră este cerul. Acolo e veșnicia. Viața pe care o trăim aici, pe, dacă mă uitați la mine, am 31 de ani și așa de repede a trecut așa 31 de ani. Incredibil. Incredibil. Mă uitam la, la bunica mea. Bun, cum a trecut anii ăștia? A, oh, doamne, e rapid eu a trecut. Zicea adică ceva fain, zicea adică că îmi pare rău de anii care i-am pierdut. Călătoria asta spirituală o poți începe devreme în viață sau poți începe când ești bătrân. Răsplățile vor fi diferite. Asta e răsplata unui om care 50 de ani. Călător pe acest pământ. L-a slujit pe Dumnezeu. Cealaltă răsplată uneia care înainte de moarte și, Doamne, și eu vreau. Dumnezeu îl și pe el. Ca prin foc, Biblia spune. Dar nu poți compara răsplata. Nu poți compara răsplata. Călătoria noastră pe pământ se seamă foarte mult cu călătoria ale Avram. Mm. Și ori de câte Biblie, vești în Biblie despre... Uh, în Vechiul Testament... Veți citi uh, întâmplări. Citeți despre David și Golia. Și ah, ce faină întâmplare. <gângătă -i> David de forșmic, Golia de forșmăre. Ce tare. Toate au simboluri spirituale. Toate au e, e umbre a lucrurilor care urmau să vină. Sunt exemple care tu să le iei și să ne vezi în lumea spirituală. Așa că călătoria lui Avram e un exemplu a călătoriei noastre spirituale patru lucruri vreau să despre călătoria asta și o să vă las în seara asta pentru că o să vă gândiți încă acasă călătoria aceasta începe cu Dumnezeu începe cu Dumnezeu scrie asta, ăsta e primul punct călătoria asta nu ideea ta nu a fost ideea mea, a fost ideea lui Dumnezeu începe cu el și vedeți un pasaj interesant în Genesa 12. Uitați-vă ce fain zice. În Genesa 12, versetul 1 spune. Domnul zisese lui Avram. Nu Avram a venit și a zis, auzi Doamne, m-am săturat de familia asta, am o familie beșinoasă, m-am săturat de ei, vreau să mă mut altundeva, dăm altă țară, m-am săturat de vecinii mei, m-am săturat de m-am săturat, dăm altundeva, nici pe departe. N-a fost ideale, nu a fost plană, a fost, plan, fost idealul Dumnezeu, Avram. A, Da, Doamne, a fost ideea Lui. Călătoria pe care Tu ai început-o a fost ideea Lui Dumnezeu. Planul pe care Dumnezeu l are cu viața ta nu a fost ideea ta, a fost ideea Lui Dumnezeu. Și e simplu să-ți dai seama de planul tău și planul Lui Dumnezeu. Planul tău, dacă să faci plan, tu faci planul, poți să poți realiza. Dacă te străduiești. Vreau să plantezi 100 de pomi în fața la sel gros. Păi cum să zic, poți merge noaptea cu, uh, cu un hârleț și să dai gata pe toată să mai, să omulțim pădurea de aici, din față de la Selgros. E adică e un plan care îl poți realiza. să realizezi. Dai să-ți faci un plan, vreau să plantezi 5 miliarde de pomi în, în, în, într-un an. Nu, no, good luck. Good luck, înțelegeți? Pentru că e un plan care, dacă nu ai ceva, intervenție supranaturală, nai n-ai cum. Fă, fă, fă calcule câte, câte gropi ar trebui să faci pe secundă. Așa că e ușor să-ți dai seama de planul lui Dumnezeu și planul tău personal. Când păstorul nostru a mers la consiliul local aici, la Oradea, noi ne adunam ca un grup restrâns la Casa de cultură prin anii 95-96, și ne-a spus, a, am dorit... Un teren unde Dumnezeu ne-a spus să construim. Ne-a spus ce construim. Sunt la el, dar cine sunteți dumneavoastră? Și eu a spus, ori ești nebun, uh, arhitectul șef, ori ești nebun, ori ai pe cineva tare în spate. Tata, cei care sunteți duminica, știți că au zis, că ambele, am și ceva tare, Dumnezeu în spate puternic și și un pic așa, Dumnezeu mă, ești nebun pentru Dumnezeu. Când noi mergem și spunem de planul. că noi ne vom întâlni ca tineret pe stadionul Fecebihor, nu cu toate bisericile, nu va fi ceva vinto, Nu, va fi tineretul nostru. Că vor fi și ei. Dumnezeu știe, dar eu, eu vă spun ce ne-a zis Dumnezeu. Noi, ca tineret, salem! Ne vom întâlni pe stadionul Fecebihor. Și noi când spunem chestia asta. Asta nu are cum să fie planul TED, că nu se poate realiza. Se poate în mod normal fără intervenție supranaturală. În 2000, când m-am întors înapoi din America, după un an de studii de specialitate în lucrare cu tinerii, m-am întors înapoi și în biserica Salem, aici. Era clădirea asta aici. Imaginați clădirea asta aici. Și organizam prima tabără în 2000. Prima tabără. Nouă tineri. Nouă tineri. No, tineri. Prezi atent. dedicați <fie> în 9. dintre care patru, familia ceciorii. În astăzi, 2009, am numărat pe toți tineri care sunt la studiu biblic, tineri dedicați. Nu cei care veniți și ne vizitați. Ne bucurăm pentru voi. Și suntem, ne bucurăm că suntem împreună, dar... Duminica seara, cei care sunt biserici Salem, tineretul biserici Salem, i-am numărat pe toți că suntem. 150 suntem acum. Am fost 100 în 2007, în 2008 am fost 123, lunea trecută le-am numărat 150, în ultimii doi ani am avut o creștere de 25% în crescut. Și nu am crescut cu. Biserica, tineretul ăsta nu-i format din... S-a destrămat biserica, nu știu care, și-a venit o dus de toți tinerii. pe no, fiecare, fiecare are alte poveste cum a venit. Și majoritatea sunteți din medii neevangelice. Când Dumnezeu are un plan, El face minuni. Vreau numai să vă simțiți special, pentru că sunteți special. Sunteți parte, dragi tineri, la visul lui Dumnezeu aici, care se realizează. Sunteți parte. Voi știți că nu este în România un tineret care să se fi început de la zero. Nu cu ruptură de biserică sau de la alți tineri, strâns oi, haideți aici. Pleacă un lider, toți tinerii vin cu el. Nu așa. De la nouă tineri, ce de la zero că familia ce, ce a fost plânată, nu? Să fim astăzi 150 tineri dedicați. Nu este tineret în România. Nu este așa. Nu compara tineretul nostru cu tineretul de o biserică care de 70 de ani e în orașul ăla. Și copiii ăia care s-au revenit, vina Nu, nu compara biserica asta cu asta. E planul lui Dumnezeu care se desfășoară. Și tu cu mine, suntem parte. În parte. Și tu cu mine, scrie -mi istoria, mă Robi, mă. Mă, ție, el vino, scrie -mi istoria. Peste câțiva ani, ne mă, ține și -ți mă, țineți, că am fost 150 în sala aia, mă. Scriem istoria E planul lui Dumnezeu E diferența între planul lui Dumnezeu Și planul omului Planul omului se poate întâmpla Planul lui Dumnezeu trebuie să fie o intervenție supranaturală Așa că călătoria asta spirituală A bisericii noastre a fost planul lui Dumnezeu Pentru că în mod normal Nu se putea împlini de un om Călătoria ta spirituală A fost ideea lui Dumnezeu O tinutul ai ales pe Dumnezeu A fost ideea lui el te-a ales pe tine. Norina, nu tu ai mers la Dumnezeu și zic, Doamne, ia-mă și pe mine. Dumnezeu a spus, te vreau și pe tine. Tu ai, răspuns. tu ai răspuns. Iulia, nu, tu ai avut ceva abilități? Nu. Dumnezeu a zis, eu vreau și pe Iulia. Tu ai răspuns. Idealul lui Dumnezeu a fost călătoria ta spirituală spre cer? El te-a chemat. El a spus că El ne-a ales. Noi ne-am ales. Noi am acceptat, cum a spus și Adi. Vrei să vii după ea? el? El te-a chemat. Așa că călătoria asta spirituală și a lui Avram Îmi place pentru că nu a fost ideea lui Avram Nu Avram s-a dus la el cu oile Întincera cu oile, cu măgare Ia, ia Ce fain ar fi să scap de familia mea Nici vorbă Nici vorbă Știu că unii dintre voi ați vrea să scăpați de familie voastră, N-ați să fugiți Să deci, spunem lui Avram Părăsește-ți ala asta Familia ta și pleacă A fost ideea lui Domnul au vorbit. A doilea lucru care vreau să notați despre călătoria sa spirituală este că călătoria spirituală necesită credință. să spune că fără credință este cu neputință să fim plăcuți lui. Tot ceea ce facem noi, ascultați-mă, ca și biserică, ca și oamenea lui Dumnezeu, facem prin credință. Eu când mă trezesc dimineața și mă rog, mă rog cu credința că Dumnezeu mă ascultă. Că altfel să te rogi dacă nu ai credință. Vi la biserică și vila la o seară de tidere cu credința. Că vei, Dumnezeu se va atinge de tine și vei fi altfel. Și mai bine să fii aici decât într-un club. Vi cu această credință. Că, că, această călătorie spirituală necesită credință. Să crezi că Iisus Hristos a murit pentru tine, primul rând. Să crezi că El are un loc, are o destinație. Dacă mai fi să mă întrebi tu ai văzut? cerul, dacă zici că e destinația ta finală, nu dacă cred că este un cer da, tu l-ai văzut pe Hristos nu am văzut față în i-am auzit glasul, cred că există dacă ești asta slabă în credință vreau să mă rog ca Dumnezeu să te întărească în credință, pentru că călătoria asta spirituală, ascultă-mă, necesită credință poți să, poți să ai de toate poți să ai cunoștință, poți să știi atâtea lucruri, poți să știi de câte ori se învârte pământul, de câte rotații, câte unghiuri, are, și să nai ai credință, nu se poate să știi nimic. De este credință? Știți că în uh, Avram, în cultura lui, familiile rămâneau împreună. Nu știu câți dintre știți, dar în Grecia, când... Uh, o familie. De exemplu, eu cu Mano suntem noi acum o familie, să zicem, ne facem o casă și noi când facem casă, facem numai etajul întâi în Grecia. Dice, ca copilul nostru să-și facă peste noi. Etajul 2. că adică să rămână împreună. Ce în Grecia? Au fost părinții mi-au spus. Deci, fac... Peste, dacă am fi făcut la noi uh, acasă, ne-am fi, fi de rămat acoperiș la casă, facem casă deasupra deasupra apărinților, mai ales acolo în Atena, unde nu este așa mult teren. Dar ideea de comunitate de a rămâne apropiați. În America, altă cultură. Când are 18 ani fiul, nu? No? Today, your 18 son. Go away. Uh, americanii vor să scape de prunci. mereți, Duceți în închiriați să scăpăm de voi. În alte culturi, îi, să, cât să te strângem, nu, stai aici, stai lângă noi, nu pleca departe, stai lângă noi. Așa era și în cultura asta unde era Avram. Era ceva, cum, de ce să pleci? De ce să pleci? Oamenii nu vor înțelege de multe ori călătoria ta spirituală, Adi. Oamenii, mai ales oameni din lume, care n-au credința în Dumnezeu să vor la noi, mă știți nebuni, mă. Voi vă rugați, veniți la întâlniri, în loc să, să mergeți la cluburi, mă, să vă desfătați că o viață, aveți mai, aveți, este nebun, trăiți așa, trăiți așa, vă înfărați poftele, adică, în loc să vă lăsați frâ, mă, cum se simțiți așa, mă? E, asta e lumea, știi? Și când e, te uiți la tine și tu ești diferit, așa să uita și la vram, Îl vede pe Avram că își pune toate lucrurile pe măgarul lui și tot sclavii care eu cumpăra, că așa era atunci a... cultura aia și. Nu am văd că să duc. Bă, bă, dar, bă, unde merg, mă? Avram. nu știu. asta e culmea, că nici nu știau unde merge. Încălătoria în asta, a ta spirituală, va trebui să poți să faci față la... râs, la jocură. Ce faci, mă? pentru Dumnezeu, mă? când rap. Unde am mai pentru Dumnezeu, mă? Tu ești nebun? Adică în călătoria asta ta spirituală, bă, îți cred că în când începi să mergi spre cer, destinația cerului, schimb călătoria, o, oh, vin oamenii, îți aduc perine, să nu-ți să nu întărești fundul, îți aduc tot felul de evantai, să-ți facă vânt. asta e călătoria ta spirituală. Nu-i chiar așa, pentru că oamenii se vor tău ciudat la tine. Bă, dar tu de ce nu mai vii pe la petrecerile noastre? A, am o altă destinație acum. E cerul. Dar nu-l vezi! Da, credința că este un cer. Credința Nu știu unde e credința ta Nu știu cât de mare e credința ta Dar în momentul în care oamenii vor veni Și îți vor pune tot felul de întrebări Vor veni cu tot felul de lucruri științifice Da, ai, ai zic că să o găsim nu știu Maimuță care arate ca om și te dovedește că Evoluția de fapt a avut loc Și vine cu procesa și tu, Da, nici am știut oh. Dacă n-ai credință Ca spradă prostiilor care ei ți le aruncă. Dacă ai credință, rămâi tare. Bă, vorbești tu despre Dumnezeul meu cu care am vorbit azi dimineață, mă? Vorbești tu despre El? Că nu există. Tu ești nebun. mi au vorbit azi dimineață. Așa credință. Al treilea lucru care călătoria asta spirituală, al treilea lucru vreau să vă spun despre ea. <cătă -i> călătoria spirituală necesită acțiune. Și vreau să vă citiți, să vedeți uh, ceea ce face Avram. El spune în uh, versetul 4, ascultați ce spune Avram, Dumnezeu îi spune ce să facă, ieși în țara ta, rodenia ta, necați vino în țara care te-o va arăta. Fiți atenți versetul 4. Avram a plecat. Cum îi spusese Domnul? Avram a ascultat, a plecat. Acțiune. Uh, Dumnezeu să spune, Dumnezeu vorbește lui Robi. Robi, vreau să te fac un basist. Să cânți pentru mine. Promisiune. Cum e Avram. Te voi face și el stă. Amin. Amin. A să Și merge în continuare și nu face nimic. Călătoriața spirituală necesită acțiune. Trebuie să faci și tu partea ta. Dacă tu vei sta nu și te vei juca video games. Counter-strike și uh, tot felul de strikes, înțelegeți. Uh, dacă tu nu vei lua basul ăla în mână, nu vei trece la acțiune, bazat pe ce Dumnezeu ți-a vorbit, nu știu când vei ajunge la destinația ta. Așa că necesită acțiune. Călătoria ta spirituală nu poate să fie o călătorie în care tu stai și aștepți ca totul să ți se dea. Să se roage pastorul meu pentru mine. Să se roage liderul meu. Să mă sune liderul meu. Totul pentru mine. Eu sunt cel mai important. Eu sunt brică pământului. Eu, eu, eu. O să pui toamna. Să auzi că se începe un grup tiner implicați. În care, după chemarea ta, dacă e chemarea ta să fim si, îți vă șansa să fie MC, dacă e chemarea ta să fii predicat, să fii instrumentist, să fii orice te-a chemat Dumnezeu să fii skater, ce vrei să fii, poți să devii un lider în domeniul ăla, în biserica respectivă. Necesc este acțiune ca tu să pui timp parte să vii tineri implicați. Necesc este acțiune, Călătoria spirituală, când Dumnezeu mi-a vorbit, adică Dumnezeu mi-a vorbit mie că o să fiu predicator și când Dumnezeu mi-a vorbit că o să fiu predicator, n-am stat așa să dăm doamne, dăm. Să scot limba, atinge -mă. Ceva ungere, să curgă ceva ungere. Și ce am făcut? Am început să studiez. Am început să citesc cărți. Dacă alții... Și mă jucam și eu basket. Nu eram de sta cu ochii la... Toată <lătă ziua> Nu eram de asta. Jucam basket. Eram cu toți ceilalți. Jucam în echipă. Dar când era vorba... Tot timpul îmi puneam de parte. În fiecare zi. Eu mă pregătesc. Mă pregătesc. Și la 14 ani citeam cărți. Mă duc aminte. Prima mea carte despre lucruri spirituale. Era... Așa că ne-am luat-o mai serios Roagă-te ochii deschiși Mă faci și Eu crescusem într-o biserică Pe Totdeauna când te rogi Închizi ochii Că altfel nu bine Și am, am văzut o carte Roagă-te cu ochii deschiși Am luat-o mă Atât am, am, am zis că Asta trebuie să-l să învăț Și am simțit-te mine Asta e chestia Că am simțit mine Că o să trească să predau Din cartea asta în viitor Și am început să scriu mă. În loc să citez -am, am început să scriu. Ce am și acum scris aproape ideile principale de acolo. Și un, ca, un caiet atâta plin. Călătoria ta spirituală în aceste acțiuni. Dumnezeu îți vorbește ce o să faci. Trebuie să, trebuie să pleci. Trebuie să faci ce ți-o spus. Trebuie să treci la acțiune. De Prea, prea mult timp stăm și așteptăm ca ceva parcă supranatural. Să vine Dumnezeu cumva să te împingă Dumnezeu. Nu. Dumnezeu a spus du-te. Și nu l-a luat lui, nu a, pe Avram. Ce-ți rușine, Avram? trebuie eu să ieși afară de ei, din țara ta, din familia. Ce-ți rușine? De ce stai atât aici? Nu, l lăsat pe călin să decide pe la lăsat Când vrei tu pleci. Când vrei tu. Eu ți-am spus deja. Robit, când vrei tu te poți apuca de bază. Eu ți-am spus ce vreau cu tine. Când vrei tu. Treaba ta când vrei să ajungi la destinația ta. Eu ți-am spus. Așa stai, mulțumesc. <laughs> uh, Așa de multe ori suntem, Dumnezeu-i dat atâtea promisiuni și vă spun sincer, atâția dintre voi a primit cuvinte de cunoștință, prorocii și ați primit atâtea lucruri. Dacă nu treceți la acțiune, Dumnezeu nu o să te ia de și spune du-te mă și cântă-mă la cantă. du-te la me-mi-mo-ma, -mi me-mi-mo-ma -mi Dumnezeu să-ți mișcă gura ma, mă, dește, e incredibil, mișcă-ți gura aia. nu o să facă Dumnezeu chestia aia. nu se o să facă Dumnezeu și Dumnezeu așteaptă ca tu să te interesezi. Auzi, gea! Dumnezeu vorbi că o să când ca o păsărică. N D nu spui ce trebuie să fac. Și așa niște vocalize, mășile și în fiecare zi, dimineața, seara, nervez familia. Mame, mă, mame, mame, mă, mame, mame, mă, mame, mame, dintr-una Dar tu trezi la acțiune. Tu treci la acțiune. Ce-mi place la Avram e faptul că De multe ori așa ne gândim Oare cum o să fie Oare, oare și tot atâta ne întrebăm atât gândim până ne, numai atât gândim Suntem filozof de asta. Oare cum? Pe Avram Biblia nu spune că Avram s-a gândit Care vor fi consecințele Că eu voi pleca din familia mea Nu s-a gândit nimic Ci pur și simplu o plecat După cum îi spusese, Să să plece A plecat Așa că călătoria ta spirituală, în aceste acțiune. nu știu de cât te-ai întors tu la Dumnezeu, legea nu știu câți ani ai tu în credință, dar asta trebuie trebuit lucruri, câte acțiune, la câte acțiune ai trecut în anii ăștia. Că poți să fii într-o călătorie spirituală, cum să zic, să, eu am decis să mă duc în. sărțic, mă duc că eu mă însărțic, spiritual în sărțic. Săr Și mi-a -mi valiza, mi-a valiza, și dacă pe drum o opresc la cafenea aia, domino, îmi bea o ceașcă de cafea, îmi am să luăm încet, că am mult drum, aia stai ai hai, cheamă prietenii, hai și voi, o cafeluță, ceva, haideți, băieți. Mă duc mai încolo, mai jos, văd că o deschis o pizzerie. și prietenii de la școală, hai să-i și pe -a, hai, -a, să vă o pizzerie, până mă, acolo, hai că e mult drum. Și n-am tot, stai și tot din petrecere, în chefur și distracție. Nu teș la acțiune. Destinația noastră, din nou, vă spune Cerul. Dar în drum spre cer Dumnezeu te-a chemat să realizezi anumite lucruri. Cât vei realiza de cât ești chemat să realizezi. E clar, destinația ta e, e, e cerul, șerban. Destinația ta e cerul, e clar. Dar în drum spre cer ai anumite lucruri care trebuie să le faci. Cât vei face din ele? Cât vei face din ele? Și ultimul lucru cu asta închei. Călătoria ta spirituală continuă prin relație. Călătoria ta spirituală continuă prin relație. În viața de creștin, nu-i doar, ești doar la biserică, ridicăm mâna al meu spre Isus, slavă Domnului, ești creștin, bucură-te, vine moarte peste tine, peste 70 de ani, asta e viața, asta e viața, ce să faci. Nu, viața de creștin, călătoria asta spirituală, necesită o relație continuă. Aș să vedeți la Avram. După ce Dumnezeu îi spune lui Avram, fiți ce se întâmplă la Avram. Domnul s-a arătat lui Avram și a zis, toată țara aceasta, când era la Sihem, toată țara aceasta ți-o voi da ție, seminței tale. Feteni ce face Avram. Și Avram a zis acolo în altar. Domnului care îi se arătase. modul în care și arătau relația lor, de multe ori Avram și veți vedea părinții credinței zideau altare. Semn de aducere a minte. De altar. De acolo a pornit spre munte, l-a răsărit de betel și s a întins cortul, având betel, l-a pus și la ai, l răsărit și a zidit și acolo un altar Domnului și a numele Domnului. Veți pe oriunde mergea Avram. Avram nu a pierdut legătura cu Dumnezeu. A continuat relația Călătoria ta spirituală, odată și ai venit în Împărăția Lui Dumnezeu, nu poți să spui Dumnezeu, ok, <laughs> acum spune pe cum propriu, mă descurc aici spre cer. A, am uitat să vă spunem un lucru, A, ai nevoie de un GPS în continuu, de două sfânt, în continuu. Dacă nu vei l-avea pe el ca GPS, tot vei da tot în, în ziduri și în cărămizi. <laughs> și o să în formă de de pe front, că așa va fi, pentru că tot vei da și vei face creșteri. Ai nevoie de un GPS de conducă. Avram și-a continuat relația lui cu Dumnezeu. Te întreb astăzi, cum era relația ta cu Dumnezeu când te-ai la Dumnezeu? Și cum e acum? Dacă e mai slabă, va de tine. Dacă e mai adâncă, ești mai aproape, e bine de tine. Pentru că tu vrei să ajungi în cer, nu de Dumnezeu fără El, nicio șansă. Nu, călătoria asta spirituală, Silviu, necesită ca tu în fiecare zi să-ți deschizi Biblia și să citești Călătoria asta spirituală necesită ca în fiecare zi să-ți către Dumnezeu, să vorbești cu El. Destinația ta și cerul, pregătește-te măcar să vorbești cu El în fiecare zi. În fiecare zi. Așa că ce-mi place la Avram și vedem în viața lui Avram este că, veți vedea, Avram a continuat relația lui cu Dumnezeu pe tot parcursul călătoriei lui. Și ce place la Avram? Îmi place credința lui Avram pentru că Dumnezeu niciodată ne-a spus când se va împlini. Nu a spus când. Mi-ar place, vă spun sincer, tinerilor, mi-ar place să știu când vom ajunge pe stadion. Mi-ar place să știu anul, dar nu știu anul. Dumnezeu îmi mie să fac ce mi-a spus să fac și voi continua să fac asta. An de an vom merge pe stadion. Vom înconjura stadionul. Până când intrăm în el, în anul ales de Dumnezeu, atunci de șapte ori vom conjura. Dar nu știu anul. Fac, facem niște planuri noi și noi dorim strategii și le facem. Dar Dumnezeu știe când. Dar am credința că timpul lui e mai bun. Poate ne surprinde și merge mai repede când ne facem noi planurile noastre. Și ce mai îmi place la Vram? Îmi place la vram că Dumnezeu nici nu îți spune unde o să-L ducă. Dacă vei și tine vrei, spune o țară necunoscută. Nu știu unde te duc. A avut credința că Dumnezeu are pentru el lucruri bune. A avut credința că Dumnezeu nu a scos de acolo să ducă într-o țară nașpă. Ascultă-mă, Dumnezeu nu te-a scos din ea să ducă într-un loc nașpă, ci destinația acel va fi cel mai fain loc de pe pământ. Pământul n-a văzut așa loc frumos ca cel. Și mi-ar place când intru pe acele porți ale cerului. În spatele meu să nu fiu singur. Nu mai eu cum hai mă, nu Nu. Mi-ar place că în spatele meu să fie zeci de mii de tineri. Și în spatele lor să fie alți zeci de mii. Pentru că nu vreau să fiu singur în cer. Nu vreau să fiu singur acolo. Nu vreau să fiu la noi salem -ul. De ce vrem stadionul? Că vrem să fie cât mai mulți din orade acolo. Cât mai mulți. Colegii voștri, vrem să fie toți acolo. Dacă ar fi să te întreb astăzi, cum stă călătoria ta spirituală? Ține minte că a început cu Dumnezeu, a fost idealul Dumnezeu. Ține minte că necesită credință. Nu vezi anumite lucruri, dar prin credință le crezi. Vezi cu ochii credinței te uți dacă ar fi, de exemplu, să vină aici cineva, să vină un om, un politician, aici pe, să vină primarul. Boloșan, stă aici Bolojan. Lângă fratele nostru Vlad. Stă Bolojan acolo și noi vorbim, vom merge pe stadion! Să uite asta bă, dacă, uite, că voi nu umpleți nici măcar, ce vreți să umpleți acolo? Vestiarele numai, asta ce vreți să umpleți acolo? Din punct de vedere omenesc, se uită la noi, a, ah, deci, primul rând, acolo, de pe salon, de pe la am înțeles. Dar noi când ne uităm, noi uităm cu ochii credinței. Cu ochii credinței. E diferit ochii credinței. E, e foarte diferit. Și atunci trei călătoria spirituală necesită acțiune. Acum dacă ai stat pe scaun numai, n-ai făcut nimic, tu ai de făcut niște lucruri în, în drumul tău spre cer. Destinația noastră e cerul. Uitați-vă în Biblie, Pavel spune... Noi nu suntem aici cetățenii, suntem pentru o perioadă. Nu suntem cetățenii, ai în momentul în care te-ai decis să-L urmezi pe Hristos, în momentul în care ai decis să schimbi destinația ta, deja ai devenit cetățean al cerului. Urmează numai să intri în cer. Dar ești deja cetățean. Exact așa cum tu mergi, de exemplu, și-ți dă cineva cetățenia americană și tu încă nu ești în America. Tu ești aici în România, Primiți cetățenia, vine acasă. American citizen, Well, welcome. Tu ești în România încă. A, da, tu ești cetățean acolo. Exact așa suntem noi. Când devii creștin, devii cetățean al cerului. Urmează să ajungem să moștenim țara, dar noi suntem cetățean al cerului. această acțiune. Să, ce Dumnezeu spune să faci, să faci, să faci, să lași păcatul care te strânge și te doboară în jos, să lași ca să poți să alergi. Să poți să faci, Dumnezeu, te o chemat să faci. Și ultimul lucru, călătoria spirituală, ce este relație. Să-ți menții relația ta cu Dumnezeu Că altfel o să, dai, o să mergi iar în toate direcțiile Ca să mergi direct spre cer Și să împlinește Dumnezeu Te-a pus să împlinești pe pământ Nu vei putea fără o relație Și știi ce fai? Că la tine replicați Mă voi asigura că îți menții relația ta cu Dumnezeu te voi ajuta, vei fi disciplinat Vei fi disciplinat Dacă nu vii la tine implicați, Fă și tu un program să fii disciplinat De a-ți menține relația Dacă nu ai un program să fii disciplinat Sigur nu o să fii Spune la liderul tău. întreabă-mă dacă m-am rugat săptămâna asta. Între Spune-i, întreabă-mă că altfel eu de capul meu mă duc prin păduri. Mă duc și caut bureți, Unde n-ar trebui să ca bureți. Destinația? Cerul. Am decis Da, de la 12 ani. Într-acolo mă duc. Și la 12 ani când am zis, Doamne, vin o în inima mea. Iartă-mi toate păcatele mele și fă ce vrei cu viața mea. Am devenit cetățean al cerului, cu drepturi de pline și responsabilități. Reprezint cerul aici pe pământ. Și tu, în momentul în care ai ridicat mâna, le primi pe Hristos în inimă, ai devenit un cetățean al cerului. Cu drepturi de plină și responsabilitate. Destinația cerului. Haideți să ne Rotată pentru fiecare tânăr care în această seară a decis, la un moment dat în viața lui, că vrea să schimbe destinația. Din destinația iad. A schimbat destinația cer. Și în acel moment, tată, devenind un cetățean al cerului, i dat niște responsabilități. i spus ce aștepți de la el ca cetățean al cerului, ca copil al tău, ce aștepți de la el. Și mă rog, tată, ca fiecare tânăr care încă mai stă pe margini și nu se implică. Mă rog pentru cei, tată, care i-ai chemat să vină cu noi la stadion, și s-au lăsat folosiți de satan și n-au venit duminica trecută să fie cu noi. Mă rog să le vorbește acum să treacă și el acțiune. E nevoie și de ei să vină. Mă rog pentru cei doamne care încă stau și doar încălzesc un scaun într-o biserică. Mă rog să-i și pe ei să asculte cuvintele tale ce e chemat să facă. Ei ei aici pe pământ și să le facă. Mă rog în seara asta să vorbești tu fiecareui tânăr care până acum nu știu dar seama că destinația lui e cerul și el în drum spre cer trebuie să realizeze mai multe lucruri acest drum, această călătorie ce stai și te gândești aș vrea să vorbești celor care încă nu și-au schimbat destinația încă nu te-ai decis să-L urmezi pe Hristos încă n-ai devenit cetățean al cerului încă destinația ta este iadul și tu știi asta când destinația ta nu-i cerul și nu-l pe Hristos, există o, o singură altă variantă, iadul. Păi, roda nu sunt alte variante. Și dacă seara asta, dacă ești aici și spui, te să schimb destinația. Se asta vreau să o schimb. M-am cum tu ți-ai schimbat la 12 ani. Am zis pe Adi cum și-a schimbat destinația. Și călătorește spre un alt drum spre cer aș vrea și eu să călătoresc și să devin un cetățean al cerului dar ascultă un lucru dacă nu îl primești pe Hristos și nu accept jerfa lui accepți că El a pentru tine, n-ai cum de tine însuți pentru că Biblia spune că plata, păcatului este moartea și tu ar să mori pentru că ai păcătuit dar dacă în seara asta tu decizi să-L primești pe Hristos în inima ta, să-L primești pe El ca domn, ca șef al tău și să-L urmezi de azi înainte, destinația dar se poate schimba. El te poate scoate de pe drumul spre iad, drumul spre cer. Și te poți face să un copil al Lui Dumnezeu, citățean al cerului, cu drepturi de plină și responsabilități. În seara asta dacă ești aici și spui te, Parcă, parcă, parcă inima îmi bate mai tare acum Și până acum Nu mai da seama că direcția E iadul Pentru că nu urmez pe Hristos Nu urmesc cuvântul lui Seara asta aș vrea să mă decid și eu Să-mi schimb destinația Spre cer Spre cer Dacă ești aici în seara asta nimeni nu se uită în jur Și spui Ted de -te pentru mine vreau să schimb destinația. Și e serios înțelea asta. ridică cum mână sus unde ești. Până asta spui, -te, vreau să schimb destinația. Vreau să mă întrebi spre cer. Vreau să numesc pe Hristos de azi înainte. Dacă este cineva spune, vreau să mă predau astăzi, este cineva în sală. Vreau să-mi predau, pe... vreau să schimb destinația. Vreau să las păcatul meu, O să scude de Dumnezeu de azi înainte. Dacă este cineva aici, și nu ți-ai schimbat destinația, vreau să dau șansa asta. S-ar putea să nu mai ai altă șansă. I-am mai spus, i-am mai spus tinerilor, s-ar putea să nu mai prinzi a doua șansă. Nu poți fi sigur pe ziua de mâine. Au fost tineri care au venit în sala asta, au fost tineri care au fost aici lângă tine, poate pe scaunul pe care stai tu și astăzi nu mai sunt printre noi. S-au dus. Ei nu mai au șansa asta. Dar tu ai, tu ești viu, tu să astăzi aici. Și că mai poți schimba destinația Mai poți schimba destinația ta A e cineva în sala asta Și spui, te vreau să-mi schimbi destinația că e cineva A doua chemare care vreau să fac E pentru cei care simt că încă nu prea au trecut la acțiune Nu prea au trecut la acțiune În, în, în, în călătoria lor au stat și au așteptat Nici ei nu știu ce au așteptat Dar vrei să treci la acțiune Vreau să mă rog pentru tine a doua, Și a doua categorie Pentru cei care simțiți că nu ați menținut relația N-ați menținut relația Și îți dai seama că călătoria asta spiritual Necesită să-ți menții relația ta cu Dumnezeu Spute, da, Vreau să te rogi pentru mine Vreau să mențin relația mea zilnică cu Dumnezeu În fiecare zi Dacă ești aici în seara asta o să vreau să te chem pe tine în fața aici și vreau să mă rog pentru tine, pentru că cred în puterea rugăciunii, cred că Dumnezeu poate să facă ceva astăzi în viața ta și tu să începi să împlinezi scopurile lui Dumnezeu cu viața ta. Așa că în timp ce toți ne ridicăm în picioare, dacă tu ești faci parte din una din aceste categorii, simți că trebuie să treci la acțiune și doi simți că trebuie să-ți să menții relația. Și vreau să faci ceva, și vreau să vii repede de la locul tău și vreau să ne rugăm pentru tine. E sincer în seara asta. E sincer spui, da, să trec la acțiune.